аж під кінець осені. Перед початком війни я ще три дні побував удома і зустрічався з Мариною. Але видно, і ці зустрічі не були в силі щось остаточно вирішити. Бо коли вибухнула війна і панько Середа, побоюючись, щоб не забрали на фронт, засватав Марину, вона здалася. Дущ, скеля, Набряк держак молота, обух лише приминає брисклий поцяткований зернятками граніту вапняк. А кидати роботу не можна, та й не сила. Глянеш на рядок стосів, і руки знову тягнуться до молота, незважаючи на втом. Я у Львові познайомився з одним художником. Дивна це була людина, лагідної, якоїсь втомлено старечої вдачі хоч тому художнику не було й тридцяти. Жилося йому хірко, сидів на хлібі воді, та не скаржився, коли б я цього не пройшов, застав би його завжди із пензлем в руці. Картини він розставляв уздовж стін, оточивши себе довкола. Тоді почав розвішувати в другий і третій ряд зверху. Якось я застав його не при ділі. Сидів кволий, виснажений, Фарби і пензлі валялися на підлозі. Мольберт пустував. Я зрозумів, що він вичерпав себе, і купа неторканих підрамників потрапить на звалище. Художник несподівано почав розпитувати, що діється в світі, чи і далі триває безробіття, чи будуть робітники виїжджати в села на жнива. Словом, зі старим він покінчив – але ще не вирішив, куди податися. Ми просиділи години зо три, розмовляючи про речі, до яких йому завжди було байдуже. Потім я запросив його пообідати зі мною. Він відмовився. Тоді я приніс ковбаси, хліба, вина. За столом я переводив очі з картини на картину і, мимоволі, прохопився, що один із змальованих пейзажів я десь бачив. Художник подивився на мене з недовір'ям і сказав, що цього не може бути, бо і він кинув виделку, взяв з підлоги логи пензель і перейшов до полотна в протилежному кутку. «Бачите оце дерево?» – запитав він, тикаючи пензлем. Відтак перейшов до іншого полотна. «А цю скелю над озером?» Я стежив за кінчиком пензля, який зупинявся у певних місцях не менше, як десяти картин. «Всі ці шматочки, – сказав художник, – я скомпонував на одному полотні. Цього пейзажу ви не могли зустріти в натурі. Та я помітив, що в міру того, як він переходить від полотна до полотна, очі його загораються. Ні, нічого особливого. Він був лише здивований моїм зауваженням. Але коли я погодився з ним і він рушив до столу, раптом його ніби пришило до долівки. Він поволі озирнувся навкруги, обійшов студію, і очі його сповнилися тугою і смутком. Він ще раз обійшов усі картини, тоді рушив до купи незайманих полотен. Те, що він зробив, повернуло його назад до праці. Стосимого каменю, звичайно, не йдуть які порівняння з доробком художника. Та убий мене я не покину каменоломні. Чим більше стосів, тим більше я прив'язувався до них. Вони стають мені рідними. Мабуть, на конвеєрі я не працював би жодної хвилини. Мені треба бачити, що я зробив. Тоді зможу продовжувати роботу. Досить мені глянути на купу набитого каменю, і я, забувши про мозолі і в тому, вдовбуся в скелі, як землеїд. Я назвав би це інстинктом накопичення. Він властивий і бджолі, і тхорові, і мавпі, і людини. Лиш паразити не знають насолоди від результатів праці. Якщо в людей продовжуватимуть відбирати цю насолоду, то буде біда. Люди звиродніють. Хто зна, чим це пахне. Полічивши стоси, я невдоволено тру чоло. Мало. Я витрачав масу зусиль на мізерну винагороду. Здалося б, свердло, навертіти б дір, а коли підсохне, камінь почне клинатися. Лишень встигай підбирати.